«Так», «барахлить», Угу. «а ти не хотіла, щоб вони їхали», «і Остап не хотів», «так не хотів, що довелося викликати таксі під саму хату», «напів запитання», «напів відповіді», «я джмержла», «ходімо до хати», «не хочу», «тоді сидимо», «ти так тихо говориш і ніколи-ніколи не кричиш», «У мене горло, як у твого Стасика. Він не мій. Можна я сяду біля тебе? Щоб вам всім добре було? Залазь!» «А ж, знаєш що? Звідки?» «Тато казав, я чула, щоб Остап вибачився, а Остап кажав, що не буде. І тата кажав, що, що жавеже його до баби і там лишить на жовсім». «Треба казати до бабусі». Чому? Тому що дуже добре мати бабусю. А в тебе нема бабусі, нема. А діда? Віро, слухай, а хочеш, щоб я попросив твого тета не відвозити Остапа у село, а можна неси телефон. Ой, вона так чкурнула до хати, аж вітер війну. Чому він так полюбляв давати їй нездійсненні обіцянки? На, не на, а прошу. Залазь, будеш мені допомагати. Ой. Так, набираємо номер. Слухаємо. Алло, Ігоре Васильовичу, по-перше, добрий день. А по-друге, я не збираюсь займати ваш час. Дайте мені Остапа. Розвідка донесла, що він у таксі поруч з вами. Можна, я йому скажу. «Чого мені від нього треба?» «Не шароди, бо я нічого не чую». «Так, Остапе, слухай уважно, а потім будеш говорити. Ти не хочеш їхати у село і не хочеш приді мною вибачатися, а я не хочу бути винним у твоєму засланні, тому зробімо так. Я передаю трубку вірі, і ти скажеш голосно, щоб почув батько». «Вибач, будь ласка, я більше не буду». «Твій батько – людина слова, і він змушений буде повернути назад». «Скажеш, і відразу передаси мобільний батькові». «Не заскладно, давай». Помічниця тримай трубку і кажи: «Ало». «Альо». «Досить». «А, Ігоре Васильовичу, я в шоці». «Ви чули, що ваш син щойно мені сказав?» «Приїдьте і розберетесь». Чекаю. Чула? Вони зараз будуть. То що там з батончиком сталося? Останні штрихи. Останні. Тільки-но Андрій почув, що повернулися батько із сином, передав вірі портрет кішки, що голосила напіваркуша мур м'яв, зітхнув і вийшов із вітальні. Ой, даремно він пхає носа до чужого проса. Ваша правда, пані Марія. Але граната направду варта того, щоб її кинути. Обоє, батько і син, саме підійшли до вішалки та, побачивши репетитора, вклякли на місці. Напевно, на Андрієвому обличчі проступили щось недобре, бо батько поклав долоню на синове плече і легенько притягнув до себе. Так нечесно, Збунтувалася заздрість, встромляючи у серце розпечену голку. Внутрішньо підготувався до всякого, однак такого болю не сподівався. Батько і син проти зайде чужинця, і нема на то ради. Мені треба з вами поговорити, мовив Андрій стиха, та чомусь від власного голосу позакладала вуха. Може, я й справді хворий? «То як його стокнути?» «Тут і вже лікар намагається боронити свою двоповерхову імперію, не свідомий того, що її республіки вже доросли до незалежності». «Можна вже», – згодився Андрій, – «можна й тут». «Чого це він командує?» «Фанат намагається не дихати» щоб батько Бува не забрав з плеча своєї руки, але підозрюю, що ця несподівана милість короткочасна. «Будь ласка, мені треба поговорити з вами», – змирився Андрій із цим.